Otce i Sinu i Svetoga Duha. Amin. Da iskoristimo, braće i sestre, kad smo se već udostojili, prethodno Bogu pomolili da nas udostoji da uđemo u ovaj sveti hran, da skladno, koliko možemo, I koliko hoćemo, pjevamo svete pjesme u čast naših svetih predaka, onako kako je Duh Sveti blago i kako je nadahnuo srca naših svetih pjesnika. Da bi i ove naše generacije toliko udaljene životom od tih duhovnih veličina i duhovnih visina na kojima se oni nalaze, kako ima su stremili i kako ima nas molitveno prizivaju. Evo u crkvi, iako na razdaljina ogromna, ali ipak dopiru do nas ti blagodatni signal i to je zaista velika vrijednost koju imamo u crkvi, evo i večeras je nađo smo u ovom svetom prazničnom bogosluženju, na ovom svetom bdenju, u čast našeg velikog oca i učitelja Grigorija velikog bogoslava. Kao što u angelskim sverama postoji jerarhijski poredak, pa nastoje svi angeli na istom mjestu. Jedan je pokušao da mijenja blagoslovenu poziciju, pa da je zamijeni za po njegovom mišljenju bolju i izabrao je najgoru moguću. I oni koji su njega poslušali, njegovom primjeru sledovali, eto ih U tami preispodnje lete, a nigdje utjehu da nađu, nisu bili zadovoljni Božim blagoslovom, htjeli su nešto drugačije i izgubiše sve i zauvije. A drugi angeli, vidjevši tu strašnu katastrofu i pogibiju mračnih demona i crnog, ugašenog prvo angela satane, još se više utvrdiše u svojim pozicijama još ravnosnije se držeći Božijeg blagoslova, Božjeg poredka i mjesta koje su dobili. I oni ga se do dan danas vrlo pažljivo drže jer su vidjeli kako završavaju oni koji ustanu na Boži poredak. I apostol Pavle negdje u njegovom učenju upozorava nas, ljude, ovako mislene pa kaže, šta ti misliš da će tebe poštedjeti, a ovamo vidiš da angele poštedio ni Nemoj da se zavaraš budi pažljiv, budi poslušan. Na danas mnogi biraju put paliv angela jevo vidimo da u sve dublje saveze uveze sa duhovima iz spodnebesija, uporno kršeći Boži blagoslov i Boži poredak, poredak crkve Boži. a u svjetljim angelskim krugovima postoji raspored, postoji ona jerarhija viša, srednja i niža. I tako angeli skladno služe Bogu i tako se svjetlost Božja preko viših skladno sliva i uviva u niže i sve tako do najnižih angela služitelja. A i u srtenoj jerarhiji kao i nebeskoj postoji struktura i jerarhijski poredak. I u tom poredku ne zauzimaju svi isto mjesto. Oni koji pokušavaju, a i danas se to, nažalost, dešava, i ranije se dešava, opet sve po djelovanju nečistih duhova, koji nisu zadovoljni onim mjestom kojim je Gospod odredio, koji pokušavaju da se utrpavaju tamo, Iđe ne mogu, i iđe blagoslovnije, oni se umom pomrače i upadaju u tamne prostore duhovnih obmana. Istina ta obmana nije uvijek prepoznata kao takva, pogotovo ne danas. Danas mi obmanu smatramo za istinu i opsjenare, Smatramo za učitelj. A u toj jerarhiji, u tim svijetlim krugovima, naravno prvo mjesto oko ovoploćenog Boga koji je veza nebeske i zemaljske crkve Koji je sjedinio nebo i zemlju Boga i čovjeka, stoje kao učitelji sveti apostoli. Naravno, počasno mjesto, neuporedivo, iznad ljudi i angela zauzima njegova maji. Neuporedivo slavnija i uzvišenija i od serafima, dakle onih prvih angela, onog najuzvišenijeg angelskog čina, neuporedivo iznad, a isto tako neuporedivo iznad svetih i prvo vrhovnih apostola Petra i Pavla i svih drugih apostola. A odmah nje, ljudskom rodu, na tim prvim mjestima nalaze se sveti apostol, učitelji vaseljena, koji su prvi prijemnili svjetlost od svjetlosti, koji su prvi prijemnili duha svetoga i bili poslani u svijet. Da prosvećuju ljudski rod novom naukom, novim učanjem, novovim duhom, novom svjetlošću. Tako je, braćo i sestre, do dana današnjeg, kao što su Serafimi, Heruvimi i danas visoka, angelska bića, visoki angelski činovi, tako i danas u crpi. Ništa se nije izmijenilo. I danas sveti apostoli su sveti apostoli i zauzimaju mjesta koja su im Bogom dana, vječnim Bogom. Onim Bogom koji je glava naše crkve, koji se, ajde da to mogu prostimo i danas pita u crkvi. On se pita, on odlučuje, on blagoslov daje i oduzima, on podiže i obara. Danas njegovi sveti apostoli su njegovi najbliži saradnici, njegovi poslanici. I tako će biti do kraja svijeta i vijeka. Mi možemo da skrećemo pameću, mi možemo da si lazimo umom u bezdan prevesti. Mi možemo nove poslanike da biramo, da ih postavljamo. Mi možemo nove apostole da ruko polažemo i da ih šaljemo u svijet. Ali to, braćo i sestre, Neće imati Boži blagoslovi, Božju silu i neće u toj propovjedi biti one svjetlosti koju samo Bog može čovjeku da da. Svi oni koje nije Bog posilo braće i sestre, oni su lopovi i razbojnici kako ih Gospod i nazivao on svetom evanđeljem. A odmah poslije svetih apostola u crkvenoj jerarhiji, u strukturi naše crkve, nalaze se njihovi učenici, apostolski naslednici, oni koji su učenje primili od njih. Polikarp, Ignjatije, Irinej i mnogi drugi. Tako ih prepoznajemo i poštojemo kao učenike svetih apostola. Oni zauzimaju mjesto odmah pored svetih apostola. I kao što U angelskim sverama niži i činovi primaju svjetlost bogopoznanja od viših, tako i u crkvi, braći i sestre. Propovjed, svjetlonosna propovjed ide od gospoda preko apostola, duhom svetim na njihove učenike. žalost, Naše vrijeme nas tome ne uči. Naši učitelji danas više nisu u jedinstvu sa njima. Naše škole su odavno otpale, odrekle se i popljuvale nauku gospodnju. Tako da je nas majka crkva evo, sabrala ovako na čudesan način pod svoja materinska kriva i evo još uvijek nas grije onako promrzlo i obmanjivane na razne načine i dugo vremena promrzuli evo ucrpi našli onu materinsku to pogot I nalazimo se još uvijek u fazi odmrzavanja. Ali kako se let otapa, kako duhovna krv počinje da struji u nama, vraća se i pamćenje, duhovno pamćenje. Jer mi smo u crkvi, Jedno tijelo i naše pamćenje treba da bude sveto to pamćenje naše crkve. Pa tako dolazimo do onog fenomena, blagodatnog fenomena, da mi, možete zamisliti u 21. vijeku koji je savnako striješen i agresivan i alergičan na pomen bilo kojeg svetog oca, bilo kojeg svetog apostola koji je alergičan na Majke Božije, koji sav drhti i trese se od imena Božije. To se lako da vidjeti i primijetiti. Evo mi u crkvi počeli, braće i sestre, da se sjećamo oživjelo ono sveto to pamćanje naše crkve, kojoj pripadamo svetim hrštenim, svetim miropomazanjem. I evo, do nas dolaze polako, ali sigurno, imena velikih Otaca. Dok smo živjeli u tamni, u uledu, u obmani, Za njih nismo ni čuli, braćo i sest, ni imenom. A evo u crkvi otkrivaju nam se. I vidite što je najvažnije, mi osjećamo istina. To je sve još uvijek onako tanano, tanano, tanano, ali ipak živo osjećamo da oni nama nisu da daleki. Osjećamo da, iako još uvijek malo znamo o onom o čemu su oni govorili i učili, ipak osjećamo bliskost, duhovnu bliskost sa svima njima. Recimo, Petar, Pavle, Jovan, veliki apostoli. Čak i onda kad ne znamo mnogo, Ono me što su govorili kad ne znamo mnogo o njihovim životima. Ipak dok smo u crkvi njihova imena milo nam zvuče i volimo da ih čujemo, volimo da ih vidimo. Istina, to nije dovoljno, i ne treba tako da bude i na tome da ostane. Treba ići napred, čim snage nove dođu, čim se uvede još više bude otopio sa naših srdaca, sa naše volje, našeg uma, treba odmah ići naprijed, ka njima, sa još većom pažnjom usvajati njihovu poruku, njihovo učenje, njihovu propovijet, jer oni nisu govorili od sebe, nego ono što im je Gospod dao i otkrio. Evo je ime svetoga oca našeg Grigorija. <kuh> Ujuče je potpuno nepoznat lik, ali sve nam nekako milije zvuči, vidimo da ga majka crkva mnogo poštuje, pa malo, malo pa se čuje njegovo ime. Nazivamo ga ocem i učiteljem, Grigorije Bogoslov. Tako crkva voli da ga nazivamo. Pa ga vrgo često srijećemo u našim svetim oltarima. Evo i u našem oltaru, on je tu sa njegovom svetom bratijom. Tu i Vasilije, njegov Prijatelj, njegov sabrat. Tu je i Sveti Evan Zlatovsti. Tu je i Etanasije, veliki Grigorije, Niski, tu i Kirilov, Aleksandrijski. Tu su i drugi veliki irhijereji, među njima i naši oci, a njihovi učenici, naš Sveti Sava, jedan od učenika i to dobrih učenika svetoga Grigorija Bogoslova i drugih velikih jeraraka i učitelja crte tu i naš sveti Vasilij Ostroški takođe jedan od naslednika svetoga Grigorija Bogoslova i Petar Cetinski i tako nas crtva uči Da povezujemo stvari, braće i sestre, da povezujemo događaje i ličnost. I da znamo da u crkvi postoji poredak, jerarhija. I mi da nađemo svoje mjesto u njoj. Ne možemo, braće i sestre, a to danas vrlo često činimo, da uđemo u život crkve, a da ne uđemo na vratu. Evo, logos, oče, otkriva. Nade kako je to e, otkrovenje? To otkrovenje, ove riječi koje smo mi večeras čuli, to vam, brađe, i se, se vrijedi, no svi pronalazci zajedno kad se saberu od onih prvih pokreta u pravcu istraživanja, poslije pada, jer smo nebo izgubili i počeli da se srcem vezujemo za zemlju i uopšte za tvorevinu, tražeći tu utjehu a tu je nema i neće biti do dana današnjeg dakle sva otkrovenja svi proroci sveto zajedno uopšte ne može da se upoređuje sa ovim blagoslovom koji smo mi večeras čuli Ja sam vrata. Ako ko uđe kroz zame, i začiće i pašu naći, život će naći. Naći će život u izobilju. To su, braćo i sestre, vrlo uzvišene riječi. Svimi tražimo neka vrata, pogledajte i danas koliko su ljudi izgubljeni, koliko je narod izgubljen, koliko se čovečanstvo izgubilo i udaljilo. Iz pronalazka u pronalazak i sve dalje i dalje. Sve gore i gore. Evo se danas zabavljamo i tješimo, valjda na najjeftiniji način. Nikad se ljudi nisu takvim glupostima tješio. Kako je govorio poštovani jeromonah Serafim Rose u onim šestdesetim godinama dvadesetog vijeka, gledajući probuđenim duhom šta se sve dešava oko njega u Americi, a i uopšte u svijetu, pa kaže kad bi Naši preci oni od prije stotinu godina, došli i vidjeli kako mi danas živimo u vremenu zabave. Oni bi mislili da su došli u prostor nekih ljudaka, u zonu nekog ljudila, bi vidjeli naše luna parkove i sve ono što savremeni čovek Danas ima razne igraonice, kockarnice i sve ono gdje se utjeha traži. Oni bi pomislili da su ušli u zonu sumašetši. A evo gospod govori gdje su ta vrata koja mi uporno tražimo. On, braćo i sestre, sin Boži došao je primio pogod, primio ljudsku prirodu i mi treba da se vratimo sebi, da ne bježimo od sebe u majmunsku prirodu evo izgleda se još nismo atrijeznili pa gledamo u majmunskoj prirodi da nađemo vrata valjda je bolje kroz majmuna ljudske patnje se osloboditi onih metafizičkih dilema i neriješenih pitanja pa će valjda majmun bolje odgovore da ima crkva nas poziva da ne bježimo od ljudske prirode da ne bježimo u supermen da ne bježimo u u životinje, da ne bježimo u van zemaljce, braći i sest, da ne bježimo u demona, da se ne odričujemo ljudske prirode, nego da se vratimo i da je nađemo bogesnu oštećenu, otrovanu, obmanutu, opljačkanu, I našavši je, smirivši se, ukorijši sebe zbog svega toga da otkrijemo u gospodu Isusu Hristu otvorena vrata i ljudsku prirodu netaknutu, novu, potpuno novu. I je samo vidimo u njemu, mada bi to danas bio utjeha. Pogledajte šta smo sve danas prihvatili, kakve kompromise pravimo. Evo još malo će nas ubijediti da nije važno, ništa da nije važno, da možeš da budeš šta god hoćeš. A nije to tako, broći i ne smije i ne može biti. Danas je velika utjeha da vidimo ljudsku prirodu, pa makar naša biva razvaljena, kad je vidimo u gospodu Isusu Hristu, novu, netaknutu, čistu, svetu, besmrtnu, bezgrašnu. I to je utjeha, braći i sese, da vidimo da, da makar jedan postoji, O nije došo da je gledamo i da se tome radujemo. Ma da kažemo i to bi bilo nemala utjeh. on je doše obračju se se. i na taj način ova protivši se, dakle je primivši ljudsku prirodu, ova se na se naduma ne način od duha svetoga i presvete djeve, postavši čovjek radi našeg spasenja, on je svetim ovaploćenjem, sjedinjenjem božanske i čovječanske prirode, otvorio vrata. U ljudskoj prirodi, braći i sestre, obratimo pažnju, to su velike, velike istine, strašne istine, kako je govorio sveti patrijak Fotije, Sarigradski. Kad razmišljamo o tajni ova pogoćenja, a takvi ljudi oni ni o čemu drugom nisu ni razmišljali sam eto koliko je bilo potrebno da zadovolje onu krajnju nemoć ljudske prirode i nemoć nažalost onih koji nas okružuju a takvih je nažalost najviše i treba balansirati i razumijeti slabost bližnjih I tako se evanđelij ispunjuje, ali ipak ta istina vuče srce kao magnet. I on kaže, kad god razmišljamo o tajni ova ploćenja, za nebesa mi se u glavi. Za nebesa mi se u glavi. Nebo, braći i sestre, odjekuje vječnost, odjekuje, rekli bismo, radi u čovjeku. A nije da se zavrti nego za nebesa šta to znači božanska energija braće i sase glagodat božija počinje da radi u čovjeku i njemu se za nebesa u glavu a to je sve moguće i danas je moguće a sve zahvaljujući tajni ova ploćenja. dakle vrata su otvorena I ona se nalaze nigdje drugo do u ljudskoj prirodi. Ne treba, braće i sese, nama niko više ništa da nudi. Znate, niko ništa. Nama je sve dano. Ne trebaju nama nikakve promjene, nikakve reforme, nikakve revolucije. Sve je gospod uredio, kako se kaže u onom evanđelju sve je gotovo završeno ispunjeno braćo i sestre domostvo i spasenje gotovo ljudska priroda znate, u tajnju vopućenju spasena iskupljena znate. osigurana sve je prošlo smrt kroz vaskrsenje, nema grijeha jer je bezgrešno začet, nema demona jer ne smije da pogleda u pravcu Isusa Krista nema više, braću i sestre, ni visine, ni dubine, ni širine, sve je to ispunjeno, gospod ljudskom prirodo otišao i jednoga sjedi se desne strane oca. Sve je završeno, a Duh Sveti, evo, periše, evo, djeluje i večeras je ovdje sa nama u crkvi pomaže da se snađemo u ovim vremenima, pa i u ovom sveštenom vremenu bogosluženja. Pomaže nam Duh Sveti, sve što treba, on je tu i ne namjerava nikude ide dok ne završi svoje odnosno dok ne sabere svoje, i privede ih otcu. A duh sveti, braćo i sestre, privodi ocu kroz pastire, kroz učitelje crkve, jedan od otaca kome pripada velika čast i koji je miljenih blagodati, ili kako čusmo u svetim stihirama, koji je oko blagodati, cjevnica ili usta duha svetoga Grigorija je, je pjesnik duhom svetim nazvao okom blagodati kroz njega blagodat gleda i vidi i zato mu je i bilo dano da vidi da toliko duboko uđe u tajnu svete trojica i da sa tim poznanjem Zaštiti do dana današnjeg štiti crpu od važnih učenja, od opasnih, ubitačnih jeresa. Jer mi je gledao, braću sestre, obmanutom palom prirodom, nego obnovljenom, oboženom, blagodaću duha svetoga. I sve što je govorio istina je, jer mu je blagodat dala da vidi. I onas on je uvijek privodio i dan danas nas privodi upravo tim vratima. Privodi nas o ličnosti Gospoda Isusa Krista. Ja sam vrata. Znate kako je Sveti Grigorije te riječi gospodnje ozbiljno primio. Kako je ozbiljno povjerovao u njih. I sam je ušao, braćo i sestre, vođen učiteljima crkve, A onda dobio taj veliki bogoslov da i sam postane pastir i da vodi stado i uvodi upravo kroz sta vrata, a vrata otvara Otac nebeski. Otvara braći i sestre duhom svetim. I samo Gospod znao da koliko je on Duša, koliko je ovaca svojim učenjem uveo na ta vrata. Uveli ih iz smrti u život, iz tame u svjetlost, iz laži u vječnu istinu, iz mržnje u ljubav, iz bolesti u vječno zdravlje, iz carstva ovoga svijeta, iz carstva palog mudrovanja, u carstvo visoke duhovne mudrosti, u carstvo bogoslovlja, u carstvo bogoslova. Zato je veliki bogoslov da živimo u crkvi. Pogledajte, to su ti, znači, to su ti simptomi da smo na dobrom putu, je revo. a drugačije sigurno ne bismo da smo izvan crkve, evo se srijećemo sa njim i to znači, braće i sese, to je mnogo važno to znači da se bližimo, da smo na dobrom putu jer čim srijećemo imena veliki. a evo potrudili smo se da to ne bude baš susret na tren nego i malo da se zadržimo oko imena našeg svetog oca kroz služenje ovog bdenija Čim se srijećemo se njima, znači da se bližimo vratima. Jer tako je to u crkvi. Obratite pažnju. Kako idemo sve bliže ka centru, odnosno ka vratima, obavezno se srijećemo sa učiteljima. Srijećemo i sa Grigorijem, i sa Jovanom Zlatlostom sa Vasilijem velikim. Prosto ne može drugačije biti. Srešćemo se i sa svetim apostolima. Upoznati se njim, sa njima, sa njihovim učenjima. To je znak, nepogrešivi znak da smo na pravom putu. I oni će nas, braće i sestre, sigurno je u vestu. Proći ćemo sa njima doći do vrata, proći kroz vrate, jer nima, pazite, njima vratar otvara. Može nas, gospodu Isusu Hristu, da privede i neki sektaš, i neki jeretik, i drevni i savremeni. Danas ima mnogo sektaša, ima mnogo jeretika. Ima na žalost. I u crkvi oni koji umuju po svome, neće da se pokore učiteljima crkve, nego oće kao satana da svoje mjest, mjesto u crkvi zamijene drugim, oće da se ugure u red bogoslova. Nisu zadovoljni time što su posavljeni na nekom mjestu, tamo da budu poslušnici, da rade svoj posao časno i pošteno, I prije svega smiremo da budu vjerni u malom, nego je danas euforija, ako nisi među velike bogoslove, onda te niđe nema. Ako nisi sa svetim ocima, na ti, ako se ne baviš istim temama, ako tvoj sagovornik nije sveti Grigorije, bogoslov, Maksim ispovjednik, Jovan Damaskin, Dionisero Pagit, Ti radije nećeš biti živ. To je, braćo i sese, satanska gordost. Takvi ljudi bivaju pomračeni i kao gordi svrgnuti u tamo prevesti. Mnogi od njih pravda Božija baca u ruke demonima jer su neposlušno i drsko a nepotrebno pokušali da se uguraju ušunjaju u vuku tamođe im nije mjesto a imali su svoje mjesto Bogom bragosloveno kao što su i demoni imali među angelima ali nisu bili zadovoljni evo im ga sad Muka i tama i bjesnilo. Zato je vrlo važno, braći i sese, da poštujemo svete oca sa strahu poštovanja, da se ne zalijećemo njihovim učenjem da prilazimo, vođeni da budemo i prilazimo vratima. Jer vrata, Otac Nebeski, Duhom Svetim, samo njima otvara Ako te povede neko drugi, sektaši, jeretici ili umišljeni bogoslov, to se tačno vidi kad pratite nekog umišljenog bogoslova, kako nam se vrti u glavi, on priča, priča, priča i u jednom trenutku sjetiš da više ne znaš gdje udaraš. A neka ti, nego vidiš i njega ne zna gdje udaraš. Jer njemu vratar ne otvara. Nije on taj. Ne ide putem svetih otaca. je se puta svetog Grigorija Bogosvoda. I može samo da te uvede u mračnu jamu prevesti, obmane. I kao takav je vrlo opasan. Zato crkva ovim praznikom A evo još malo ćemo slaviti veliki, mnogo značajen praznik Sveta Trijerarka, jer ćemo slaviti i Grigorija, i Vasilija i Jovana zajedno, to praznik je mnogo važan i sve važniji i važniji, jer živimo u smutnim vremenima, zato nam crkva preko njih govori, držte se, djeco, njih, njima se predajte, njima vrata otvara i ovce glas njihov poznaju. Zato je važno da upoznamo glas, to jest učenje svetih otaca, svetih apostola i svetove Grigorije i drugih, koji su postavljeni na budu učitelji crkve, jer upoznavši se sa tim glasom, mi ćemo lakše moći da prepoznamo i glas tuđinaca, A danas, ne upoznati sa učenjem crkve, mi tako lako bivamo zavedeni, pazite, glasovima guštera, skakavaca, kišnih glista. Kišna glista, braće i sestre, progovori mi od ospu za njom u zemlji. kroz par nekih časopisa, Kroz neku periodiku, ovo, ono, kišna gliste izašla nešto iz buncala i eto mi poželjeli za njom u zemlju. Nepoznajući glas otaca i pastira crkve, nas kišne gliste i krtice za vodu, to je bruke i sramot. Zato evo praznika, evo trube, bogoglasne trube, evo crkva, trubi i danas, koko god može, braćo i sestre, ponavljajući ovo veliko ime i govoreći o sasvim jasnom, nećemo očekivati od crkve da se kandiduje na predsjedničkim i parlamentarnim i opštinskim izborima, pa da promoviše učenje Svetoga Grigorije. Dogotuđe je mjesto u svetinji, crkve, u okvirima vjere otaca, vjere pravoslavne, na zakonit i bogom blagosloven način, kroz bogosluženja, ona danas evo ponavlja to veliko ime, viče braćo i sestre. Ukazuje na njega kao na nepogrešivog učitelja, oca i bogoslovu. Neka bi dao, gospod, duh sveti, snage svima nama da krenemo polako, a Bog će pomoći i sabrano, svjesni svojih nemoći, ali i svjesni Božje moći i svemoći, Božje ljubavi, ali i svjesni Božjih blagoslova, onda da krenemo za našim otcima i velikim, a i svim onima koji su njima vjerni i odani, mislimo na naše savremene oce i na našeg velikog Nikolaja Žičkog i svetom Grigoriju Bogoslovu, do smrti odanog Ave Justina Ćelijskog. I svih drugih savremenih svetih otaca, pa za njima jer ta karika nije prekinuta korak po korak da dođemo, braće i sestre, i vrata nađemo. Gospoda Isusa Hriste ide da ušavši vrlinskim životom i dobrim vjerovanjem, čistom vjerom pravoslavnom, uđemo u te beskrajne blažone prostore Carstva Nebeskog. To jest da uđemo u zajednicu svetih sjedinjeni duhom svetim kroz Sina prošavši sa Otcem Nebeskim. To je cilj učenja crkve, to je braći i sestre, cilj i smisao našeg života. Molitvama svetoga Grigorija Bogosvola i mi da se udostojimo blaženog carstva svete, jednosušne i životvorne i nerazdjeljive trojice oca i sina svetoga duha. Amin, Bože, daj. Um